رسول الله رسول الله صلاه طال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زاد بيض الله سبحانه وتعالى صلوات وسلاما جن و سيما نبي وكرسني محمد صلى الله عليه وسلم na njegovu čestnu porodicu, na njegove ashabi, na sve koji ga sjedi do sudnjeg dana. Mnogi od nas bi, kada nam opedne neka ideja, neki projekat, nešto, svi mi da to ide što brže i što glađe. Znači da to sve ide onako jednostavno, lahko, bez da mi pripremamo teren, bez da mi planiramo, bez da gledamo kakve su posljedice, kakve je završetak, što nas čeka, znači mi bi svi da bilo koji naš projekat, bilo kakvi planovi naši da se radi o učenju, o treniranju, o davetskim projektima, o bilo čemu, mi bi svi da to nekako ide vrlo lako. Mi bi najradije da najveće legnemo, ujutro se probudimo, ono sve stvari je okay, pravda je tu, nema to, Islam se proširio, ljepota živa, nikakvih problema nema, Znači mi ono, samo najveće jednog ulicu probudimo, sve je super. Kao što bi mi voli da bude. Međutim, naše želje su jedno, a realnost je nešto sasvim drugo. Čovjek u ovim situacijama, u svojim planovima, ne treba da žuri. Ne treba da požure takve stvari, jer čovjek, ako želi nešto, ako se odluči na nešto, treba čovjek detaljno da isplanira te stvari, pa tek onda da donese svoju konačnu odluku, šta će, kako će, jel' tako, kako da ustvaruje svoje ciljeve. Na koji način Islam gleda na požurivanje? Allah Željšanu u nas obavještava da je ta žurba to požurivanje, da je to u stvari dio čovjeka. Pa Allah Željšanu kaže, min Čovjek je stvoren od žurbe. Čovjek stvorio ondžurba, tako stvorio, samo bio nešto brzo, samo bio nešto da, sa što manje truda. I ja Alaržan kaže ukenet insano, a džura, zaista je insan, zaista je insan voli da požuruje. Tako da vidimo znači da je žurba i požurivanje u svim stvarima dio insana. E, kad je u pitanju požurivanje, nije svako požurivanja negativno. Iako u osnovi požurivanje negativno i to je svakog četana, međutim u nekim situacijama, požurivanje može da bude pohvalno. U kojoj situaciji požurivanje je pohvalno? To jest u situaciji ako smo već uneprijed nešto isplanirali ili imamo iskustvo u nekoj, nekoj stvaru, u nekom projektu, znači već imamo iskustvo, već znamo od prilike na koji način treba i možemo da osvarimo naš cilj, na koji način neki određeni projekat, znači možemo da odradimo. Ako već znamo što nas na kraju čeka i e, koji je produkt svega toga, onda jednostavno čovjek požuri da odradi ta neki posao, ta neki projekat, bilo o čemu da se radi i osumnjiči na laž da se i uradi to što je isplanirao. Pa znači već prije toga treba da je epitpremi teren, treba da je razradi zaštita znači, plan, šta će biti, kako će biti moguće, znači greške, moguće skužene na tom putu i tako dalje. I tek onda kada je sve znači završio, ako sve sve ima pripremljeno, onda požuri i podradi, znači takav posao za koji znaš da će da je već znači spreman. Primjer ovoga sličan primjer znači možemo naći u Kur'anu e, kada upitan Musa alejselam znači u jednoj priči u Musa alejselam možemo naći znači ovaj primjer žurbi koja je da kažemo pogana. E, Allah dželle je Musa alejselam dao mu je da kažemo, vrijeme sastanka, pa mala džalaluhu dao 30 dana, nato dodao još 10 dana, 40 dana kad pruži da bude taj susret među Allah Jelešanuhu Al i Musa a.s., kada će Allah Jelešanuhu Al da razgovara sa Musaom a.s. Pa kad se već znači, došao taj dan, to vrijeme susreta, Musa a.s. ostavlja svoga brata Haruna, a.s. ostavlja ga sa njegovim narodom i požurio na to mjesto gdje treba da se susretne, gdje treba da ga Allah Jelešanuhu Al da sa njim razgovara. Pa ga Allah Al pita, što te požurilo o Musa? Gdje ti narod, što te požurilo? Kaže, idu oni za mnom, kaže, ali onaj, požulio sam gospodaru moj, da bi ti, kaže, bio zadovoljen. Jer Musa al-Islam, znači, zna šta ga čeka. Već je, znači, prošlo je 40 dana, završilo se vrijeme, s to što je isplanirano, znači, već se završilo, I još samo šta čeka da dođe na to mjesto u vrijeme i da razgovara sa Lamađa dešanu. Pa je Musa al-Islam, što je sve bilo pripremljeno, požulio Musa al-Islam da se vije sa Lamađa dešanu. Da bi Al-Islam sa njim bio pa želit to robili tarda? Gospodara, ja se kaže požurio da bi ti, kaže, bio zadovoljen. I svjestane Musa, s blagodati razgovara sa Allahom, i svjestane, znači, koji je krajni cilj, svjestane bio, znači, tog čekanja koji je, da kažem, bio dio tog plana, 40 dana da sačeka, da bi na kraju sa Allahom, razgovarao. I to je, znači, primjer, kada čovjek treba da požuri, u situaciji, kad već znaš, ispanirao se, odradio se, znači, sve pripreme, na kraju dolazi samo ta, da kažemo, kruna i s tim završavaš projekat i normalno požuriš, neće odglađati ono što je dobro za tebe. A onaj drugi dio, negativni dio požurivanja, jeste kada čovjek hoće da požuri nešto, međutim, nisa šta pripremio, nisa šta ga čeka, jednostavno onako mrsku mu da čeka nešto, želi da što prije uradi nešto, da što krećem vremenu da više postigne, I to je ta neka negativna vrsta požurivanja. Jedan od primjera koji, da kažem, liči na ovo, jeste hadis u kojem se kaže, odnosno koji prenosi Habab ibn Arad, radijallahu anhu, ashab, koji je u Mekki zajedno sa ashabima, znači svi su doživljavali raznorazne iskušenja. Najčako riješi je, su ih mučili na raznorazne načine, imali su razne iskušenja. Pa, između ostalog, on imao i da su ti ljudi koji su bili nadležni, znači oni koji su imali snagu i vlast s rukama, pa su ga mučili na raznorazne načine kada saznali da je primislan. Pa uzimali su, znači, užaraju železo, pa ga po i po glavi, znači, s tim mučuje, pa su ga vukli po žaru i s njegovim tijelom gasili, znači, taj žar i tu vatru. Znači, mučili su ga na teški načine. Pa je očeo poslanika, sallallahu alaihi ve sellem, i zamolio ga, kaže, lauk poslanića, kaže, molja lađa da nam radne, kaže, što prije izlaz, što prije dam radne pobjedu i pomoći. A poslanik ali sallam je bio u hladu kavi. Pa kaže poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, zaista su, kaže, oni koji su bili prije raz iskušavani zbog svoje vjere. Pa kaže, koliko su bili iskušavani, da bi, kaže, iskopali nevjernici rupu i stavili bi, kaže, vjernika u rupu, Da mu samo i glava, pa bi, kaže, uzeli testeru železnom i stavili mu, kaže, na glavu i tražili od njega da ostavi vjeru. Pa, kaže, odbio bi. Pa bi, kaže, testerom ga napola polovili, jel tako, i, kaže, nisu odustajali od svoje vjeri. Pa su, kaže, železnim češljevima po tijelu, znači, čupali meso i odvajali od kostiju, a, kaže, ljudi nisu ostavili od svoje vjeru. I kaže, psan, na kraju kaže, ali vi ste narod koji požuruje. Subhama tolke mu koji je ashab doživljavao. A prije toga kaže, psan, kaže, ova stvar će biti upotpunjena, znači, ova vjera bit će upotpunjena, tolko kaže da će se znači pojaviti cugurnost. Pa će, kaže, pješak, ić, putnik će, kaže putovat iz sane do Hadremauta, kaže, i neće se nikoga, osim Allaha, Želešanuhu, i osim, kaže, vuka za svoju stoku. Nič znači, pojaviti, da će ga neko napasi, da će ga neko opčeške tako dalje. Biće kaže siguran. Tolko će proširiti Islam, tolko će se proširiti znači, sebe. Zate kaže samo bi siguran ne će vjeriti koga osim Allaha dželle i vuku za svoj zadu domuk na pojedaocu. A kaže vi ste narod koji pojure. Subhana, pa vidimo znači hođe, pa sad kaže neka kritika što on pojure taj ashab da pa sad samo da Allah dželle džalaluhu traži olakšanje. Znači mi sad ako zamislimo da nas neko da kaže što hođem da da te prisiljava bi od nas da kažem onaj ostao čudesna vjer. A zamislite stavi iako znači današnje smrtne kaznje tako vrlo jednostavno ili netako odno to znači završno je u glavi je, je, znači bez nekih takvih dakle, problema ali nakon testerom i u svim tim iskušenjima znači osjećaj bol prvo znači kože al tako upakovo sve što znači teške boli češće ukida meso i opet se kaže bio strpljivi nisi htio dosta u vjer. A kervi narosti koji puno požuruje A ako vidimo ovo stvari da je pokućna žurba, da ljudi ashabi znači toku muku doživljavaju u tom vremenu kad islam nije bio ja, znači toko su bili u Mekki znači toko su državljavali na ugodnosti i iskušenja i opet poslanik alejhi selam to smatra požrivanjem. Već ashabi radijallahu anhu postičej ih na sabr. Saburajte polako. Doći vrijeme. Doći će vrijeme kad bodete kad ćemo ćemo biti ja ne možeš uvijek u svakom vremenu ti postupati onako kako ti želiš. Eto, mogu, ja, hoću, što ćemo u nastavku, kako boli, da spomenuti, kao, e, kao uzroci koji su uglavnom, znači, uzroci koji su e, kod insana, znači, koji proizvode žurbu i požurivanje. Pa kada su u pitanju, znači, ti uzroci, jedan, Od tih uzroka, odnosno prvih od tih uzroka, jeste psihološka motivacija ili, da kažem, pogrešna motivacija. Neko se motiviše na neki način, bilo da se radi o učenju, bilo da se radi o treniranju, bilo da se radi o nekim projektima, pa neko hoće znači da se malo motiviše, međutim, pogrešnu motivaciju nađe, pa recimo neko ko nema iskustva, da kažemo, U treniranju, na primjer. Nađi neki video, kako je naš malo motivirajući video, kako teba da se tamo vamo, tamo je odmah definutare, tamo trpa sebi, ti je gova, zakuju ga, razumiješ, slomi se čovjek, ne može ništa, ne možeš tako na takav način. Kad može takav, mm. znači, da kažem, ta neka motivacija, kad je korisna, u situaciji, ako si već iskusan, treba samo nešto da napreduješ. Ali odma ti sa nuli da skačiš već nešto već znaš, Velič znači počo nekje stvari, samo trebaš malo sebe da nadogradiš. Međutim sa požurijevanjem ne može ništa, sve ide postupno. Ili recimo neko ima ispit, treba da da pročita dvije knjige za ispit, i onda on da on fino tamo nađe neki motivišu video kako se znaš može da se knjiga pročita za dan, neko brzo čitanje, brze čitanje vamo, tamo i on da fino hoće on, razumiješ, odma za dva dana da pročita fino dvije knjige. Dođe na ispit padne. To nije ispravno načino motiviranja. Međutim odsum motivacije na koji način ispravno Ako se ti trudiš, prije toga se znači već ćeš sprimati ispit nađi neki nešto što te motivišat da ti samo to usvojeno dogradiš. Ne možeš tio dva dana posvecić nešto što treba da postigneš u nekom dužem vremenu. Već trudi se, pa nađi neku motivaciju koja će tebe samo dalje da gura, da to samo bude da kažem dio tog nekog plana i programa. Da da bude ta motivacija neka glavna da ti odnude sad kreneš i u kratkom vremenu da ti postigneš nešto veliko. To je normalno. Realno je znači da se ti trudiš duže vrijeme, a da te neke motivacije budu u pravom smislu motivacije, da ti idješ naprijed, a ne, da ti odnude i kreniješ i misliš da ćeš uspjeti. Tako da je ta pogrešna psihiška motivacija prvi od uzroka koje ćemo spomenuti, znači koje čovjeka tjeraju na to da bude brzopet, da požuruje u projektima i u bilo kojim drugim znači stvarima da se požuruje. Drugi od razloga požurivanja, jeste Hamas, odnosno što bi mi rekli upala imana. Pa neko tek se privati vjere i onda on sa tim svojim privatanjem vjere dobiva jednu veliku energiju. Znači on želi, jer iskreno je svatio da je ova stvar, da ova vjera, da je to zaista istina i onda ima puno energije i puno znači motiva ima da ide naprijed, da radi što više znači da daje zauvjeru. Međutim, problem se dešava onda kada se ta energije ne zna usmjerti na pravi način. Već onda ljudi tu energiju pogrešno usmjeravaju i često se desi da pravi probleme, lome, udaraju drugi, tako? hoće nešto na silu da promijene, na silu se ne može promijeniti. Poslanika Islalama kaže, ako vidiš zlo, okloni ga rukom, ako ne možeš rukom, onda riječima, ako ne možeš riječima, onda srcem to je najmniji dio imana što znači kod rukom ne ti tako tako samo vidiš nešto pokloni rukom ukloni rukom ako si u stanju i ako to neće, ide prije sve će izvolo ako ne možeš rukom kao znaš da će tvoje djelovanje rukom još gore promijeniti ili možda večno ako će i tvoje djelovanje riječno nagore promijeniti oda prezeri srcem to možeš dođe neka ga, da kažem ta nakupala imana i on hoće odma nešto na silu pa dođe neka fina uzme il tako pušku malo puca da se ispuše i onda što se dašava ko posjedca u zatvorova i ispitivanja ona u pritvorova i šta je kako je i onda zbog obične gluposti ispašta toliko ljudi zbog nerazmišljanja zbog nepromišljenosti znači neko onako samo zbog te, zbog tog požurivanja zbog tog hama sa koji on znači doživio želi da se to sve naglazako promijeni što nije logično Poslanik s.a. njegove ashaavi nisu tako postupali u prvim godinama Islama dok su bili u Mekke. Iako oni su sigurno bili jače egimane nego, nego smo mi. Među njima je živio poslanik s.a. Mi, evo koliko stojeća smo iza poslanika s.a. pa toliko želimo da ga vidimo, toliko znači jedan čekamo ako volja sudnji dan da uđemo žene da ga vidimo. A s.a. oni su živjeli sa njim. Zamislite koliko je njihov iman bio. Koliko znači oni bili Poni tog imana. I opet, pored toga, što ima laža ležavno kaže, osadir adama i okudune, oh djuruhum Strpite se na onome što on govore. Strpte se. Izbjegavajte na lijep način. To je to što možeš. Nevirnici vrijeđuju, nevirnici napadaju, psuju, jel tako malo lažavaju. Nisi u stanu nešto promijeniti. Nisi. Sada ćeš nešto će muke dopasi. Ti si slab, a oni Tako da u silnom tim situacijama nema pravo, ne može upotrebiti silu, ne može rukom ništa promijeniti. Međutim, ono što moramo jeste da prezirimo srcem. Tako da u tim situacijama žurba nikako nije od koristi i taj Hamas, znači čovjek kojim se pojavlji, ta velika ljubav prema vjeri, treba da je ispravno priusmjeri, da ispravno iskoristi taj svoj Hamas, tu svoju, eto, da je tako nazveno upalo imanatno što neki voli da kažu, To čovjek znači treba da iskoristi onako ko što je najbolje za njega i za ostale muslimane. Tamo je ta snaga može da se usmjeri, usmjeri ti u ibadetima prema laoža lešanovom. Tu možete tu snagu usmjeriti. sebi dobrih dijela slaži, vagu dobrih dijela slaži. Ne moraš da ti vama neke probleme praviti. Lomit nešto vidiš alkohol ti odmah će da to slomiš, da nešto da promijenješ. Ta ljubav prema islamu, kod svih nas postoji, međutim, treba na ispravan način čovjek da pokazuje tu svoju ljubav prema vjeri i tu ljubomoru. E, sljedeći od razloga i od uzroka požurivanja jeste i samo vrijeme koje mi živimo. Znači, brzina vremena koje protiče i mi bi, znači da u što kraćen vremenu, što više postignemo, što je izuzetno teško. Navikli smo na život gdje koji se odvija ubrzano, pa ti moraš odeći na posao. Oni koji radi vrstu poslog, ima svoju normu, on mora određeno vrijeme toliko i toliko da postigne. Međutim, tije stvari se ne mogu preslikati u drugim stvarima. To što mi moramo da živimo brzim životom, ne mora, znači da mi moramo i brzo da i baditimo tako, brzo da drugi stvari praktikujemo. Već treba da nekako tu vagu držimo kako treba na realan način. Znači da e, ono za što treba više vremena da mu damo to pravo, ono gdje može ili gdje mora brzo, tu da brzo, ali ne smijemo da svoj život uskladimo sa tom brzinom koju živimo u vremena. vremenu. Već ono gdje nam treba više vremena dajemo vremena a tamo gdje se može, gdje utavan put, da se može brže raditi, tamo ćemo normalno požvoriti da budemo što produktivniji. Takođe od razloga ili do zroka jeste neprijatelj i njegov trud. Znači, neprijatelj koliko se trudi. Kad vidimo, znači, koliko se neprijatelj trudi da širi svoje ideje i svoje zabude i onda onaj koji vidi neprijatelja, kako oni rade, kako se trudi za svoje zabludile ideje, onda iz Ljubomore prema vjeri želi da sve to promjeni prekonč. Želi da ih spriječi, da požuri i da ih zaustavi. Međutim, to je neralno. Ne može sad neko otić i da ih fizički napadne da im uništi, šta ja znam, neko se borira preko Facebooka, plasira svoje ideje, Neko ovaj, na način ti sad odeš, uništiš nešto, šta ćeš positić, opet ništa, ode ti u zatvor, on kupi drugi kompjuter, nastavi svoje ideje da plasira. Međutim, šta čovjek treba da radi, suprotno tome, znači nećeš požurivati, već ćeš sjesti ili sam, ili sa ljudima koji su iskusnili tako, pa plani, ako već želiš, ako suđimo na Allaho, želiš onom vjeru, šta ćeš uradit, isplaniraj, jedna grupa isplaniraje, pa kada, znači, dogovore se da vidimo na koji način nevjernici deluju. Na koji način plasiraju svoje ideje? Pa kaješ, preko toga plasiraju, preko televizije, preko interneta, preko radio itd. Znači napravi se neki plan. Kako ću se preto toga boriti? I ti plasiraj. Po jazdanju uzavljamo. Pa kadaš, ja, ja mogu nekako preko interneta, pa vidiš šta mi istražuju malo ali šta oni plasiraju, to i to, napraviti mi plan, i mi da plasiramo. Istina će uvijek biti gornjan, istina će na video doći. To je isprava način, isplaniraš, napraviš neki plan što će biti krajniji cilj, na koji način, koji su najlakši putevi da se do toga dođe. Jer više glava normalno bolje razmišlja. Tako da, to je ispravan način na koji treba da se radi protiv iskrivelih razmišljanja. A ne, znači, prezopleto pa da se od problema napravi još reći problem. Također, od razloga jeste i raznovrstvenost grija koji nam se pasiraju. Pa ljudi, znači, ne znaju i nisu u stanju kako da se bore protiv svih tih grijeha kojih je, znači, i na pretek i nema tog grija, a koji nije ponuđen i koji nije olakšan da čovjek počini takav grijeh. Pa zbog nepoznavanja kako da se promijeni to stanje, čovjek postaje brozoplet i onda požuroje i ne zna način kako će riješiti taj problem. Žurubom neće sigurno, već čovjek treba da, ako se to desi, da razmisle na koji će način najlakše odkloniti srti probleme, na koji će način najlakše kloniti tih grija. Po vijelom Hadisu, koji prenosi Naaman i Bešir, kaže da je poslanik, ali i sallam, naveo primjer onoga koji naređuje dobro i odreća od zla i primjer onoga koji to ne radi, jeste, kaže, primjer ljudi koji su se ukrcali na brod. Pa kaže, jedni sad moraju biti iznad palube, jedni ispod palube, i sad kaže, ne mogu da se dogovaraju osim izvlačenjem strelice i tako dalje, bacanem kocke, pa kaže, jedne zapadne da budu ispod palube, a druge zapadne da budu iznad palube. I sad kaže ovi koji su ispod palube svako malo moraju se pjet gore tražiti vodu i onda dođe kaže jedan od njih da da ideju što mislite kaže mi vi, da mi probijemo kri jednu rupu dole kod nas da ne moramo kaže non stop gore se penjat i uzmem rava drugi znači da probijemo i fin sabi donjem dijelu jednu rupu imamo kaže vodu i to je to. Sa krajopisani hvalesan kaže ako vi od osgoi ne bisprijecili da to uradi biliju propažanirni drugi šta bi se desilo? Potono bi brod. Probijala ovaj rupu dozu sebi vode, potonije brod. Međutim, ovi ako bi ih pustili, ako ne bi znali kako da se bore protiv tog grija i protiv tog problema, što bi se desilo, svi bili propaštani. A kaže, ako pod uzmu uzroke da spriječe to zlo, spasit i sebe i te ispod njih. Tako da čovjek treba da zna na koji način će se boriti protiv grija i protiv svih vrsta zla. Treba čovjek naći ispravan način koji će najviše odgovarati preispitati, a ne žurit i samo vidi zlo, hajmo odmah mi to da ukinemo na nekakav neispravan grub način, već u svemu je potrebno planiranje. Žurbu znači otkloniš, ne razmišljaj o žurbi, već to stavi po strani, a ti ćeš na ispravani fin način razmisliti kako, koju vrstu zla da otkloniš. Čime da, boriš, čime da se boriš, protiv koje vrste je zla? Jer za sve je potrebno planiranje. To planiranje, da znaš kako ćeš ti, jer zna, danas je neke grijehe tješko zabraniti čak svoje djece. Pristup imaju svemo, internet, televiziji, tako dalje. Na koji način insam da spriječu? Zvoje sudje znači, na izvolite. Da li će to sad insam, odako samo reći, zabranjeno, nećeš uspjeti, jer tako djeta uvijek može izaći van i naći neko drugo mjesto u Felt, negdje tako i radi što hoće. Nećeš mu znači ni pustiti da radi što hoće, već čovjek treba dobro, dobro napraviti plan da razmisli, jer svako poznaje svoje djete. Mi ćemo biti pitan za svoju djecu. Šta im dozvoljavamo, šta im dozvoljavamo, na koji način, do koje granice, jel tako? Tako da svij, svako od nas poznaje svoju porodcu, svako od, od, od nas poznaje njihove granice i na taj način će napraviti sebi neki plan pa na primer kušet dete za brant ne možeš. A ne možeš mu ni dozvoliti. Šta je najbolje rešenje? Stavi mu kompjuter na mjesto, dnevni boravak ili negde gdje svako trenutku ga svako može vidjeti. Ograničimo vrijeme. Toko i toko možeš, kad i tad možeš. Zl tako? Znači izbacujemo požurivanje, pa ubacujemo detaljno isplanirano, je tako? Ono što će biti najkorisnije. I za nas i za naše porodice, ne samo za djecu, znači uvaži i za nas i za žene i za djecu, za svakoga. Znači bitno je isplanirat, a ne samo onako bez razmišljanja zabranjivati i pravit probleme, već isplanirat i od toga biti efekta i koristi ako Bog Takođe od razloga i uzroka požurivanja jeste i to da neko ne podnosi poteškoće na putu vjeri. Mi znamo da čovjek koji se drži vjeri na tom putu sigurno će naći naći na raznorazne puteškoće. Jer ovaj put nije tak tako lagan i gladak. Čovjek, čovjek na nešto naći će u tim situacijama i sam treba dobro da razmisli. Treba da bude strpljiv i ne treba da onako brzo reaguje na sve te probleme i da sa shabi i poslanjih s.a.v. da su nas uvrede reagovali brzo i onako, brezopleto, je tako? Allah zna da li bi do nas istigla vjera, Allah zna da li bi se Islam širio tom brzinom kojim se širio. Ali poslanjih s.a.v. kao najbolji učitelj, ashabima pojašnjava na koji način trebaju da uspravu na pravom putu i da je strpljenje jedan od najbitnijeg, znači jedan od najbitnijeg oružja, kojim čovjek treba da se naoruža, jer svi moramo da budemo svjesni i znamo da novom putu čovjek će naići na raznorazne razne uvrede, bilo da se radi o verbanom i fizičkim uvredama i provociranjima, tako da čovjek, znači jedan od razloga jeste i to, da čovjek znači, ne može da podnese te poteškoće, već mnogi ljudi e, zaista bi htjeli da daju puno od sebe, međutim da to bude u nekom kratkom vremenom. Znači, mogu ja rad par dana, daću ja maksimalno od sebe sve što imam, znači snage, imetka, sreću dati, ali nemoj Boga da to traje dugo. Djeti, imam to par dana jer ja ne mogu torpiti iskušenja. To je neispravno. Allah muže za šanom, koje najdrže dijelo? Ono koje ustraje, makar bilo malo. Ustraje na nekom dijelu, pa makar ono bilo malo. Kakje fajde ti sad, hoće za vjeru da daješ puno, daješ dva dana, onda više ništa. Allah muže za šanom, neći dosad, do dok do ne dosadimo da to sa nas ako neko nešto da radiš, pod usrednim ne može sebi stavljati veliki teret. U početku daj sebi mali zadatak, mogu tolko. Bez mnogo radas u ibali tu što te tebe lično ili se rado o radu za za vjeru. Na davijsku planu, na pomaganju vjeri i tako dalje, znači o čemu god da se radi, daj od sebe koliko si u stanju da izdržiš duže vrijeme. Ne možeš da sebi teret koji ne možeš izdržati osim kratko vrijeme. I to je jedan od velikih i od najvećih stvari razloga koje ljude tjera na brzopletost i na požurivanje, ne može da izdrži i onda što na kraju desi, zbog te njegove žurbe, ostavlja i to malo što je znači imao, na kraju ostavi. Što je znači još veći belaj, nego da je uzeo malo pustraje u anatomi. E, također, od uzroka jeste i to da čovjek na nekom svom projektu u početku uspije, pa se s tim zavara i konta, super, u ja sad krijevano brzo, mene u startu znači ono krijevano me dobro, znači to je to, mogu sad ja i do kraja da idem na brzaka, to će sad da bude super. Otvori, ne znam, pokljen neki projekat i u startu dođe mu, nakon nekada da kažem veća skupina ljudi, on, konta je super, sad znači već imam podršku, to je to, meni je znači krijevano, idemo sad na brzaka, ćemo to završiti, ljudi odgovarajući, da li imaju taj kvalitet to što njemu potrebno za taj njegov projekat. Čovjek treba u detalje da razradi da bi bio siguran da li to za njega dobro ili nije. Ako se zavara s tim nekim početkom i požuri, Allah zna kakav će kraj toga da bude. Da li će ovi odustati, da li će mu pokvariti, jer nisu iskusni, pa će mu možda pokvariti taj njegov projekat i plan koji je imao. Tako da taj to da kažem zavaravanje sa dobrim početkom, može da bude i tekako dobar razlog za požurivanje. Zato čovjek treba svaki projekat u detalje da odradi i da ne požuruje sa njim, već da čovjek sebi napravi kompletan plan sa mogućim znači, problemima i kako da se toga riješi, a ne da se zavara sa nekim uspjevom i na kraju da odustane od svega. Od razloga jeste i pogrešno sticanje iskustva. Znači, uzrok požurivanja, između ostalog, jeste i pogrešno sticanje iskustva. Pa neko počne se bavi nekim poslom, bilo o čemu da se radi. Vidje, recimo, nekoga kako uspješno nečemu. Evo, na primjer, neko uspješno se bavi pčelarstvom. I ukaže, vidiš, mogu bi onda i ja. I uzmem jednu knjigu, Mogu da pročita kako se, šta se radi, razumiješ i kao je super, ovo je lahko, sad ću joj ja sebi kupiti pa košnica, pa rojeva, vamo, tamo i konta, to je to. Mogu ja to brzo, ne moram ja to, to ići nešto već. Ovo je lahko i što ću se na kraju desiti, propašćem sve. Tako da teorija u ničemu nije dovoljna. Čovjek, ako hoćete stekne neko iskustvo, mora da poznaje teoriju, a mora i da znaje praksu od iskusnih ljudi. Tako da recimo taj koji je pročitao knjigu, da se savjetovao sa nekim pčelarom iskusnim i uzom ove više vremena, ne samo uzmi ti jefto dvije, pročitaj to što ti treba i ti si sprema, da je Bog da uzuješ neko pa se družeš pčelarom pa ga pituo šta ja znam o bolestima pčela, o ovome, onome znači sve da mu objasni neko se to kako će reagovati jer nemožete svoj po Mnogije stvari, znači skoro svaka nauka uz teoriju mora da ima i praksu. Tako da nije isti onaj, znači ne može neko biti ali, A da uči knjige, a da da uči znanje samo iz knjiga. Tako ne može razumjeti čovjek. Dok ti nisi to što što što da ti še i drugi adam da ti prokomentariše, ne možeš razumjeti stvari kako treba. I tako je u svemu. Rado se o islamskim naukama, rado se o drugim nekim zanatima iz teorije se ne može naučiti. Veče je potrebno da čovjek usto se stavi, to sa iskusnim ljudima da uzima, da uči iz da kažem tuđi grešaka, svi ti znači koji su u nečemu iskusni, ne minimalno su naozbiljne na neke greške po teškoće i čovjek treba da se njihovim iskustvom znači pokoristi i da ih pita za savjete da bi na kraju kako treba iznio čitao taj neki projekat da bi mu uspio. Ali ako samo na kom on požuri sigurno da on u jednom poslu neće uspjeti ako sostovani samo na to neko teorijsko znanje koje će on na brzaka el tako upručiti i misli da steklo neki zanat ili neko iskustvo. Tako da je to također jedan od uzroka požurivanja. Slijedeći od uzroka požurivanja jeste da čovjek ne razmišljao Allahovim želešanom sunnetima kako u svemiru, tako i u samom samom znači insanu i u propisivanju propisa i tako dalje. Pa čovjek ako razmisli o načinu na koji je Allah Želešanuhu stvorio svemir, pa Allah Želešanuhu kaže, ako je o tome znači, razmislimo da Allah Želešanuhu, što je stvorio nebesa i zemlju šest dana, Allah Želešanuhu mogu u jednom danu sve da stvori, budi ono bude jednostavno. Allah to nije bilo teško. Međutim, iz neke mudrosti jest. Pa mi ne bih znali isto ga pa da vidimo znači da tu je, možda Allah Želešanuhu će baš nas da istrenira, da nas nauči, da trebate postepan u s Ne možeš odjednog ništa uraditi. Postepeno radi. Gledajte, možda da ja nam primjer u našim dušama. Kako doštimo svoje duše? Ako hoćeš da nešto postigneš da bi neko uspio u nečem, znači morao doštiti svoju dušu. A taj proces je i tekako težak. Taj proces ne može nikako desiti preko noći. Duša se naša ne može žrtvavati dok ne bude čista. Ne može od sebe znači dat puno ako je nisi očistio. kada Efraha men zekaha, o kad Habe men desaha, uspio onaj očisti, a protva je onaj koji je u svamputicu odvedi. Pa onda iz ovoga vidimo. Ako nemo, ako duša se ne može žrtovat dok je ne očistiš, a to očišćenje je dug proces, pa onda i sve ostalo ne možemo tako tako na brzak, mu treba dug proces da bi nečem uspjeli. Pa takođe iz čega možemo uzeti povuku o bitnosti te postepenosti, a ne požurivanja, iz toga da šanom kada znači, mnoge propise koji su propisivani ili zabrane koje su zabranjivane, zabranjivane su postepeno. Pod primjer, je li tako svima poznat zabrana alkohola? A laželjšanovom nije odjednom zabranjanju, postepeno. I odjednom ajetu objašnjava tako, kako su prav, onaj, koje su u alkoholu, znači ima štete i koriste, tako od čega se pravi... Po drugom ajetu nemojte kadanstvete pijani. Nači nije zabranjeno, ali se ne može nama stajati kad ste pijani. Znači, da kasni nekad znači da je to stvar građanska stvar, da je to je prema stvar, kod da sa alkohola. Nije ali rešeno odmara god kod da sa alkohola, već postepeno. Istoga treba mi da uzmemo pouku da sve stvari koje životu radimo, sve projekte treba da budu postepeno isplanirani. Jer ništa nije bez nekog razloga. Sve ima neku svoju mudrost. I svega treba da izvlačimo, da razmičamo lavenželšanu u ajetima, da vidimo što možemo da se okoristimo iz određenog dogđaja, iz određenog ajeta, iz određenog propisa, znači treba da razmičamo lavenželšanu u ajetima kako će to oticat na nas. I zadnja stvar koju ćemo, znači, spomenut, kada su pitanju uzroci, kao i svakoj drugoj negativnoj stvari, između ostalog što tiče na insana, jeste nego okruženje i nego u društvu. Pa ako se insan druži sa pogriženim ljudima koji su u živote onako brzopleti koji sve stvari hoće onako brzo da završi i on će od njih da pokupi takvu subinu i on će vremenom postati brzoplet i požurivaći u svim svojim stvarima, a neće to raditi na ispravan način. Požurivanje ima svoje posljedice. Znači isto kao što ima svoje uzroke, požurivanje ima i svoje posljedice, a također znači ima i način na koji treba da se liječi. Od posljedica požurivanja jeste to da čovjek se opusti ili da popusti u nekim projektima. Bez obzira znači čemu se radilo, radilo se znači, od vjeri radilo nekim projektima. Čovjek, ako uzme neki projekt da radi i ako požuri u tom projektu, šta će se desiti? Opustit će se jer vidjet će da ne može da uspije opustit će se i popustit će u tome i na kraju što je dobio, ništa nije dobio. Uzelo se trudio to neko kratko vrijeme koliko je požurio i nije uspio. Tako da od posljedica požurivanja da se čovjek opusti i da ostavi znači taj neki projekat, to neko djelo koje je radio i samim tim znači zbog tog požurivanja propalo mu je sam njegov trud koji se trudio i ostavio to djelo. Drugo spostica jeste to da se čovjeku zbog žurbe, izbeg požurivanja može desiti nesreća ili na ne Allah neka kakva ružna smrt. Pa čovjek koji požuruje u nekim stvarima, ne isplanira recimo hoće neko da ode na neki put. Pa nije sad razmislio koje će možda granice prijeći, šta mu se može desiti u putu da može može gotić guma, nije se možda pripremio, šta ja znam, nije ponio rezervovanu gumu, nije ponio možda neke dokumente, nije ponio ovo, nije razmišljio da li neko država možda ne smije ući? I tako itd. Znači, onaj koji samo požuri, idem se negdje, hajmo odmah, bez razmišljanja. Može da ga zadesi, Bela i Lendolaž, da šanumu, da ga zadesi ružna smrt zbog tog svoj požurivanja, što nije isplanirao bilo čemu, ne samo putovanja, bilo čemu da se radi, ako ne isplanira kako treba i ne razmislije o posljedicama i o krenim rezultatima, odajmanju ruku ćemo propast projekat, a ne dolaže, začalno može imati i ružan završitak. I još zadnja stvar koju od posljedica jeste to da požurivanje kvari planove i da kvari djela koja su oni, znači ljudi, su sa trudom svojim postigli mnoga djela, a neko zbog svoje brzoplatosti i požurivanja pokvari sve to. Pa ćemo vidjeti primjer, Haridža je primjer tekfirovaca koji zbog tog nekog nerazmišljanja, zbog požurivanja, koji pokvari u par mjeseci nešto što su drugi gradli godine. Predstavljaju pogrešnu sliku o Islamu. Pa on mrsko mu je da... Islam uči pred volemom, nego on uzme, otvori knjigu i vidi tamo stvari koje izvode iz vjere, ta ta ta ta, ta, ta i onda počne da nišani, taj je kafir, ta je kafir, i šta je postigao? Samo je srušio dijela koja je s drugim godinama radila. Okalio je obraz svim drugim koji fizički izgledaju koji i on, i onda će svi reći siste I šta se sa požurivanjem postiglo? Samo zlo. Da neko uzme, pa nisprava način, izučava vjeru, je li tako? pročita pa prečejem prošarhiva što to znači po pa kojim situacijama postoje ili možda postojeli iluzijeci pa da li to ima opravdanje saznanim i tako dalje. znači ispitite u detalje da je tako, da tako neko poslobi sigurno da ne bi bio od hirurdni posrednica međutim neko zbog svoje zbog svog požurivanja upropasti ono što su ljudi godinama samočili i radili i zadnje što ćemo spomenuti u par tačaka jeste liječenje Na koji način čovjek će kod sebe izliječiti ovaj problem? Kao prvo, čovjek treba da razmišlja o životu poslanika sallallahu alaihi vselem i njegovih ashaba i prvi generacija. Na koji način su oni živjeli? Na koji način su oni trudili? Na koji način su oni neke projekte znači, pokretali? Svako je od njih imao nešto na čemu je htio da radi? Pa na koji način su oni uspjevali? Šta je bio razlog njevog uspjeha? Da izlačemo znači iz Sirije, a možemo puno izvući iz mnogo događaja znači, koje je spomenuti, možemo da kažemo to neko planiranje ili iz bitki i poslanike Slavica Sadenica iz njegovog života prije Hiđe ili posle Hiđe. Znači možemo da izvućemo veliku korist na koji način su oni živjeli i da iz njegovog života i djelovanja uzmemo pouku. Drugi odnačina načina kako ćemo da liječimo ovaj problem, jeste da se savjetujemo sa iskusnim i učenim ljudima. Pa ako želimo da li se riješimo našeg požurivanja i da uspijemo u nekom projektu, treba da učimo i grešaka, a ne mi da osjetimo te greške na svojoj koži. Pa šta god treba da radimo, pitamo nekoga, ako nismo sigurni, ako nemamo u tome iskustva, ti si radio to i to, da boga već šta, na koji način ću ja to, da nekako sad je ja upao iste greške, koji ti da ja sad put skratim, čovjek chce bi olakšati. Jer ako ti neko dane savjet, a on se opetko na njemu, uzmi, ko ti brani, uzmiš savjet. Okoristi se od toga. To ti je blagod odlažen, da šanu. Jer neko se možda trudio mjesecima, godinama, godina, znači da nešto skonta, kako bi olakšilo, kako bi skratio put do nečega i sad ti hoćiš opet iz početka, Ako je već odlaženo što ono mu dao, da imaš iskusni ljudi, da te već neko tavo put, zbog čega da se ni sad muči, tako da ćemo svoje požurivanje u bilo kojem projektu riješiti na način što ćemo se savjetovati s iskusnim ljudima po tom pitanju, znači ono što mi želimo da uradimo. Treća stvar jeste da precizno napravimo plan i program, pa da razmislimo koji nam je u stvari kreni cilj, pa da kažeš cilj mi je, to to to i to. Dobro, šta mi treba na putu ka tom cilju treba mi to to to i to, je tako? Koje su mogući, znači, e, mogući problemi? Pa kad je slede mogući problemi ti ti ti ti. Pa št, koja su rješenja za te probleme? Pa izabereš šta je najbolje, znači tako dalje, znači čovjek sebi treba da napravi kompletan plan prije nego što počne bilo koji projekat i samim tim sebi će sačuvati Od žurbe već će detaljni sebi imati u, u koracima, trebam prvo raditi to, prvo radit to, prvo to i samim tim čovjek će da uspjet uzalavžiti zašanovom pomoć, sačuvajući sa vama problema koje prouzrokuju e, žurba i požurivanje. I zadnje jest da se čovjek bori sam sa sobom, dočisti svoj nijet, dalavžiti zašanovom, uvijek upućujet ovu, jer to je oružje koje mi imamo imamo ako je jedno od najjačeg oružja. Znači uvijek se borit sam sa sobom, pa kad nas god šeeta natjera, da nešto hoćemo da uradimo grzopleto, da povučemo rušomu pa da razmislimo da li je to korisno za nas, da li nije, na koji ćemo način sve sačuvat, posljedica i sa tom borbom, jer svako znači koštala kaže da je to dio nas, je stvoren od žurbe. E onda čovjek, ako već je svjestan da je stvore na žurbe, ako je čovjek svjestan da je to dio njega, onda je ovaj učinja čovjek treba da se bori sam sa sobom, sam protiv ti nekih svojih prohtjeva, protiv toga znači što je dio njega. I na takav način čovjek će u svim stvarima, ne samo po žurivanju, već će u svim stvarima, ako Bog da, čovjek uspjeti. On ima laža da šanu mu, da nam olakša, da svaki naš projekat koji želimo da uradimo, bilo da se radi o ibaditima, bilo da se radi o zavitskim projektima, Odrunjavu, citirno znanje, bilo čemu, da nalaže laža Dašanuhu svima nama olakša, da ispravnu odloku donesemo, da ispravno isplaniramo sve to što ćemo raditi. Malo mi laža Dašanuhu da ovo odruženje bude dokaz za nas, a ne protiv nas. Nasa laža Dašanuhu, kao što nam se ovdje sakupio, da nam sakupio u, u društvu poslanika i njegovih ashaba, a zadnja dover je neke hvala Allahu gospodaru svijetova i neke salava selam na njegovih poslanika.